15 de juny de l'any 2019 Els que ens sintoniseu des de les 9 ben retrobats a la nostra sintonia els que ho feu partir d'ara per escoltar les sardanes benvinguts a la sintonia de ràdio Palafrugell Bé, comencem, com és habitual, fent-vos arribar a les activitats sardanístiques que hi han des d'avui fins al divendres vinent veiem, avui sembla que n'hi ha més unes miquetes més que dissabte passat. Comencem a Camp l’avui dissabte, dia 15. A les... Hi ha una plec, a les 16.30 i a les 21.30. Les Coples, ciutat de Girona, la principal d'Olot i la Tres Vents. Hi ha el 21è plec de la Sardana amb un àpat popular. A Girona, la plaça de la Independència, avui també dissabte, dia 15. A la plaça de Sant Agustí, a l'antiga plaça de Sant Agustí, hi ha una ballada amb la Copla Vila d'Olesa a les 19 hores comemoren o celebren el Dia Universal de la Cerdana a Batet de la Serra també hi ha una ballada a les 20 hores hi ha la principal de Porqueres és festa major a l'església de Santa Maria ofici solemne, tot seguit processó al voltant de l'església cant dels Goits i ballada de dues sardanes i ball de Batoies. a Banyoles al matí i a la tarda hi ha una ballada amb la Salbatana, A la nit, concert i ball. Anem a demà diumenge, dia 16, a Anglès, al Parc de la Font del Canyo. Hi ha una aplec amb la Bisbal Jove, a la ciutat de Girona, a la ciutat de Granollers. Ens diuen que, si fa mal temps, el pavelló polivalent de la fàbrica Borés. És el 65è aplec de la Sardana. I ens diuen que hi haurà aparcament. A les 10.30 i a les 16.30. Canviem de full... <coughs> Aquí a Palafrugell, eh, demà diumenge dia 16. A veure, això d'anglès també és demà diumenge dia 16, eh? M'he despistat i no mirar la data. Aquí a Palafrugell, demà diumenge dia 16, les 12 del migdia, hi ha una ballada amb la cobla contemporània. Eh, suposo que serà plaça nova, no ens posen a on. A Batet de la Serra també hi ha una ballada... A, la, a les 12 i a les 17.30 amb la principal de porqueres és festa major a les 12 ofici solemne a la capella de la Santíssima Trinitat de Batet seguidament ball d'en de Beto... Batolles i les Perdius i dues sardanes a les 17 hores al Paratges de Can Fontana ball de Batolles i les Perdius i també ballada a Ripoll, continuem demà diumenge dia 16 a la pista coberta del Pla de Sant Pere hi ha una ballada amb la coble, amb les cobles Tres bens i la principal de l'escala, 14a Festa del Soci. És ballada doble, a les 17 hores. A Cassà de la Selva, demà diumenge, també, a les 17.30, hi ha la principal de Caçà, ens diuen que és festa major. A Besalú, a les 18.30, demà diumenge, una ballada amb la coble contemporània. A Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, també, Uh, demà dia 16, demà diumenge, a les 19 hores, hi ha una ballada amb els russinyolets. I canviem de full. <coughs> Continuem demà diumenge, dia 16. A és el passeig del mar. Hi ha la Copla Viladolesa, a les 19.30. A Borrassà, al matí, el, hi ha la principal d'Olot. A la Pera, al matí també, hi ha la Salvatana. Amb, a la tarda hi ha concert i ball. A Sant Joan de les Vedesses, a l'ermita de Sant Antoni, a la matí i tarda, hi ha ballada amb la Foment del Montgrí, a plec, plec d'ermita de Sant Antoni. Passem a dilluns, dia 17. A Caçada de la Selva, hi ha una ballada amb la Copla Salvatana, a les 11.45. És festa major, ballada infantil a les 17 hores, ballada al passeig de Vilaret, amb la ciutat de Girona, i a la Salvatana qui interpretarà tres sardanes. A Caçada a la Selva continuem demà passat dilluns, dia 17. Al passeig de Vilaret, a les 17 hores, hi ha una ballada amb la ciutat de Girona i la Salvatana. Aquí hi ha dues, dues coples. Abans ens han dit només la Salvatana. Però això és de la tarda, l'altre és al matí. És festa major, la Salvatana interpretarà tres sardanes i a les 11.45 ballada infantil a la plaça de la Coma. I continuem a Caçà de la Selva el dimarts dia 18. A les 19 hores també hi ha una ballada amb la principal de Caçà. Ens continuen recordant que és festa major. Caçà es vesteix de música. Passem a dijous dia 20 a Tossa de Mar. A les 18 hores hi ha la Flama de Farners. A les 18 hores ofici tot seguit Cercavila i ballada. I divendres dia 21 a Camprodon, el Pla de Santa Maria. Eh, hi ha la Salvatana, és Festa Major a les 18 hores. A veure, eh, eh, primer diuen Pla, Pla de Santa Maria i l'altre a la plaça del doctor Robert, a les 18 hores. Bé, eh, a les 13 i a les 18, sí, clar, a les 13 hores a la, plaça, a la plaça de Santa Maria i a les 18 hores a la plaça del doctor Robert, a Camprodon, amb la Salvatana. I és tot, això és tot el que hi ha de sardanes per avui, demà i la resta de la setmana. Déu n'hi ha avui, avui n'hi ha hagut unes miques més. Avui n'hi ha hagut unes miques més. Continuem, continuem, continuem ara començant amb les sardanes que tenim preparades per avui. La primera que escoltarem l'interpreta la copla Sa És d'en Josep Antoni López i s'anomena Per un somriure, aquesta sardana va dedicar a la Roser i en en Quim me l'ha demanat a la Roser per un somriure d'en Josep Antoni López per a la cobla Sapalomera Hem escoltat la Gopla Sapalomera amb aquesta sardana d'en Josep Antoni López, per un somriure anava, me l'havia demanat la Roser i Zern, per ella i per en Quim. Ara escoltarem una sardana d'en Miquel Tudela, Miquel Tudela i Benavent. També serà la Gopla Sapalomera que ens interpreta en Joan i la La va dedicar precisament en aquesta parella de Sant Hilari, en Joan Coma i la Nuri. perdó, Joan Comas i la Escoltem-la, com us he dit, per la copla Sa Palomera, en Joan i la Núri. Joan i la Nuri, un matrimoni de Sant Hilari, uns amics nostres, meus i de la meva dona. És la sardana de Miquel Tudela i l'hem escoltat interpretada per la copla Sa Palomera. En Jaume de Roses també és una sardana, però en aquest cas és de l'Agustí Causí, o Causi. L'escoltarem per la copla Ciutat de Girona, en Jaume de Roses. Ha estat la ciutat de Girona que ens ha interpretat aquesta sardana de l'Agustí Ausí, en Jaume de Roses. Hem de fer una petita pausa, una mica de publicitat, ara tornem. Comercial Empordanesa del Motor, taller oficial Fiat, carrer Clavé 17 de Palafrugell.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 Empordà, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell no tanquem al migdia i continuem ara escoltarem la Copla Salvatana amb una sardana d'en Xavier Forcada, aquesta sardana la Maria Prada, la Maria Bosch la dedica a en Miquel, al seu fill en Miquel Prada en cant Blanenc, com us he dit d'en Xavier Forcada i l'escoltarem per la Copla Salvatana escoltat en Can Blanenc, una sardana d'en Xavier Forcada l'ha interpretat la cop la Salvatana anava dedicada a en Miquel Prada de part de la seva mare, de la Maria i ara escoltarem a la principal del Llobregat amb una sardana d'en Ramon Vilà enèrgica és la principal del Llobregat L'escoltat enèrgica d'en Ramon Vilà l'ha interpretat la copla la principal del Llobregat i ara escoltarem una sardana que jo no hi tinc res a veure però el seu títol en Tomàs Gil i Imembrado li va posar el títol per Morell suposo que es referia al poble del Morell del Tarragonès província de Tarragona com us he dit és d'en Tomàs Gil Imembrado, i Membrado i l'escoltarem interpretada per la copla Maricel Hem escoltat a la Copa de la amb aquesta sardana d'en Tomàs Gil i Membrado. Ja us he dit abans que jo no hi tenia res a veure, perquè el títol és per Morell. Suposo, ja, ja ho he dit abans, que en Tomàs la devia dedicar doncs, a la vila del Morell del Tarragonès. Fem una mica més de publicitat, tornem tot seguit.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 a Joaquim Soms, el mestre. Aquest és el títol de la sardana. A Joaquim Soms, el mestre. D'en Sigfrig al bany i l'escoltem per la cobla Els mongrins. Hem consultat els mongrins, a la Cola els mongcririns, amb aquesta sardana d'en Siegfried i al bany, a Joaquim Soms el mestre. És evident que en Siegfried li va dedicar a ell, en, en Joaquim Soms. Ara escoltarem a la bisbal, amb una sardana de l'Antoni Albors, a Passomi Marcelí. Aquesta sardana, l'Antoni Albors la va dedicar a Marcelí Tries. Va ser molts anys primer trompeta de la Copla Ciutat de Girona molts anys fins que es va jubilar i, i ha, jo tinc una anècdota perquè jo, jo hi era en un concert de sardanes a Sant Hilari doncs eh, es va estrenar una sardana de, de l'Antoni Mira Peix i en Marcelit suposo que no sabia encara no sabia que era diabètic i dic això perquè va tenir una petita falla amb la trompeta, ja sabeu que si, si el llavi no està moll, no no va bé. I ell va tenir una mica de fall i va parar. No va continuar amb la, amb la melodia que havia de fer de trompeta. I eh, l'Antoni Mira el Peix va venir cap allà, diu... "A Marcelí s'ha deixat notes de la meva sardana. I va I va ser veritat. Passa que, és clar per no fer falles, doncs ell va parar el, les notes que havia de tocar ella amb la trompeta. Però eh, llavors em vaig enterar més, més tard que era diabètic, i els diabètics, ja ho sé per experiència, si no es mediquen, al principi jo també tenia moltíssima set, no parava, sempre la boca seca, i és el que passa, el trompeta, si, si té la boca seca, el llavi sec, no fa res. A Passormi Marcel·lí, en aquest cas és la principal de la Bisbal i no la toca amb Marcelliries, però està dedicada a ell. És la l'Antoni Alborgi i és la principal de la Bisbal. ha passat a mi Marcelí una sardana de l'Antoni Albors, l'ha interpretat la principal de la Bisbal i estem escoltant ja una sardana no, encara no ara sortirà, sí una sardana d'en Ricard Viladesau com que no l'escoltarem tota no la podrem escoltar tota l'he posada per, per fons diguéssim lo que us dic vell port d'Arenys de Mar és d'en Ricard Viladesau i la interpreta la copla Els Mongrins No la podrem escoltar tota perquè s'està acabant el temps. Almenys dos curts i quasi un llarg ho hem pogut escoltar. Bell port d'Arenys de, de Mar d'en Ricardo Ilaçal per a la Copla els Montgrins. Són les 11, hem de posar punt i final en aquest sardanes a la costa d'avui dissabte, dia 15 de juny de l'any 2019. S ha parlat molt de gust en Jordi Murillo. Ara les notícies i després, després en Felip Murillo amb el seu mirall. Adéu-siau, amics.